Imperiul Iadului, de Sven Hassel, editura Nemira, 1992, traducere de Gerasim Simțic, citește Elena Petrescu. De ce vistula se ridică și crește ca pieptul unui erou ce-și dă ultima suflare pe țărmul unei mări bântuite de furtuni? De ce bocetul valurilor din întunericul abisului adânc răsună ca oftatul unui muribund? Din adâncurile albiei înghețate a fluviului, ca un vis trist al morții răsună cântecul. Din câmpii spălate de ploaie, sălcile argintii plâng în cor de durere. Tinerele Poloniei au uitat să zâmbească. Fără nicio îndoială, germanii sunt soldați minunați. Aceste cuvinte au fost scrise de viitorul fel mareșal, lordul Ellenbrook, în carnetul său de notițe în ziua de 21 mai 1940. Această carte este dedicată soldatului necunoscut și tuturor victimelor celui de-al doilea război mondial, în speranța că politicienii nu ne vor mai arunca niciodată în nebunia irresponsabilă a unui măcel în masă. Ceea ce vrem noi este puterea. Și o avem. Vom păstra-o. Nimeni nu va putea să ne o ia. Discurs ținut de Hitler la München în 30 noiembrie 1932 Niciunul dintre soldații companii A5 a 5 nu vroia să ajungă în unitatea de pază de la Senelagăr. Dar ce contează ce vrea sau nu vrea un soldat? Soldatul este o mașină. Singurul scop al soldatului este acela de a executa ordine. Doar o singură greșeală să facă și se pomenește foarte curând transferat la degradantul batalion disciplinar numărul 999, gena de gunoi pentru toții de lingvenții. Exemple sunt nenumărate. Să luăm de pildă pe comandantul unității de tancuri, care Am... a refuzat să asculte ordinul de a arde până în temelii un sat împreună cu locuitorii lui. Curtea Marțială, degradarea până la gradul de soldat. Germansheim, 999. Succesiunea era rapidă și inevitabilă. Sau să luăm pe obăștul în SS, care s-a opus transferării sale în serviciul securității. Curtea marțială, degradarea până la gradul de soldat, Torgau, 999. Toate exemplele au o anumită monotonie lugubră. Șablonul, odată stabilit, nu mai putea fi modificat, deși, după o vreme, rândurile batalioanelor disciplinare au început să fie îngroșate atât prin transferarea criminalilor cât și a delinvenților militari. În partea 1, paragraful 1, a regulamentului armatei germane pot fi citite următoarele. Serviciul militar este o datorie de onoare. Iar în paragraful 13, oricine primește o condamnare la închisoare mai mare de 5 luni, nu va mai fi considerat demn pentru serviciul militar și pe viitor i se va refuza dreptul de a servi în vreuna dintre forțele armate de uscat, maritime sau aeriene. În paragraful 36 însă, în împrejurări excepționale, paragraful 13 poate fi ignorat și persoanele care execută condamnări la închisoare mai mari de 5 luni pot fi înrolate în armată cu condiția să fie trimise la companii disciplinare speciale. Delingvenții cei mai înrăiți vor fi repartizați doar la detașamente de dezamorsare a minelor sau la serviciile de înmormântare. Aceste detașamente nu trebuie dotate cu arme de foc. După șase luni de serviciu satisfăcător, aceste persoane pot fi transferate la batalionul 999 de la Senelagă, împreună cu soldații care au fost acuzați de abateri pe câmpul de luptă. În timp de război, subofițerii trebuie să fie petrecut cel puțin 12 luni în serviciul activ pe linia frontului. În timp de pace, 10 ani. Toți ofițerii și subofițerii vor fi asprumustrați, dacă se vor face vinovați, de manifestări de indulgență nepotrivită față de oamenii de subcomanda lor. Orice recrut care suportă disciplina severă fără să se plângă și se dovedește demn pentru serviciul militar, poate fi transferat la un regiment obișnuit al armatei, unde va avea dreptul la promovare pe calea obișnuită. Totuși, înainte ca un astfel de transfer să fie aprobat, soldatul trebuie să fi fost recomandat pentru crucea de fier cel puțin de patru ori, ca urmare a acțiunilor pe câmpul de luptă. Numărul 999, cei 39, cum era cunoscut, era o glumă. Sau, în orice caz, presupus a fi o glumă. Trebuie recunoscut că la început comandantul suprem n-a reușit deloc să înțeleagă această glumă, deoarece cele 900 fusese rătotdeauna rezervate pentru regimentele speciale de elită. Apoi cineva le-a explicat cu amabilitate că triplul 9 era numărul de telefon al Scotland Yardului din Londra. Și ce putea fi mai subtil sau mai amuzant pentru mintea nazistă decât să dai exact același număr unui batalion format în întregime din infractori? Comandamentul suprem și-a îngăduit un zâmbet birocratic forțat și a încuvințat cu o înclinare înțeleaptă din cap. Să fie nouă, nouă, nouă numărul. Și pentru un pic de distracție în plus, de ce să nu-i pună înainte un V mare tăiat cu o linie roșie? semnificând anulat, suprimat, șters. Ceea ce firește se putea referi fie la Scotland Yard, fie la batalionul însuși. Dar asta era gluma, o gluma nemaipomenită. Oricum, ai fi luat-o, era de ajuns ca să te facă să te prăpădești de râs. Căci, ca să privim lucrurile în față, porcii care serveau în batalionul 999 nu prea erau ceea ce s-ar putea numi dezirabili. Oți, ucigași, infractori mărunți, trădători, lași și maniaci religioși. Cele mai le pădături ale pământului, bune doar pentru a muri. Aceia dintre noi care o trăgeam din greu pe linia frontului nu consideram lucrurile chiar așa. Nu ne puteam permite duci sau gunoieri, sfinți sau excroci. Tot ce ne interesa pe noi era dacă un camarad era dispus să-și împartă ultimul lui Chișto cu tine în vremuri de restriște. La naiba cu ce făcuse un om înainte. Ceea ce conta pentru noi era ceea ce făcea acum, aici și acum. Când ești în armată nu poți trăi singur. Fiecare este pentru celălalt, iar legea bunei camaraderii are precădere asupra tuturor celorlalte.